היפופוטן! 60 שניות על איטלקים. משה צ'יקה פוקה, בלשון במקצועו, שאל את עצמו שאלה. אדם שגדל בגרמניה נקרא גרמני. אדם מרומניה נקרא רומני. אדם מאנגליה הוא אנגלי. אבל אדם שבא מאיטליה נקרא איטלקי. מאיפה הקוף, אה? מאיפה זה הגיע? אנגלי, רומני, איטלי? לא, איטלקי. קוף. קו. קו. משה צ'יקה פוקה שלח למערכת 60 שניות מכתב רשום, בו פירט את טענותיו. מכתב רשום? מכתב כותבים! מרשם רושמים! זה צריך להיות מכתב כתוב או מרשם רשום? אבל מכתב רשום! אולי אני גם אשלח מרשם כתוב? או מרשם קצ'ום? או מגדל מגדול? אה אה! מכתב רשתוב! מקלט מקלות, אה? מוכשר כמו שד, המושד שיקה פוקה הזה. מגלה כל מיני דברים כל הזמן. כמו שד, אה? מישהו פעם ראה שד מוכשר? כספר? הוא בכלל לא יודע לצייר? או בכלל לא מכתב הוא לא יודע? והוא לא יודע לקנות אוכל? או לשיר? אלה היו 60 שניות על איטל... 60 שני... שניות? איטל... 60 מה? שניות! אולי 70 שלישיות? או 90 רביות, יש בו דפוס מסוים. 60 שניות, 50 אחדים, 40... אפס. כלום. <laughs> זהו! היפופוטם! דברים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il